Inaki berroko erigoin egunean? Bai egunean. Hortengo tematika, laborantza elikatzaile baten alde egin duzu Europako laborantza politika batua aipatuz. Hor da, birugune bat? E... Paka delako hori, aipatzen eh? behitu zu paka hori irregularki, irreformak bizititu. E, azkena izan dula dela zazpi urte, edo bost urte. Ondoko bat prestatzen ari da aldoten urteko, Uh, esperantza handi eginen duela bost urte bi mailhirukoak bioguni hartuko zuela eta keinu batzu baikujak barima ziren azken minutzan ez da ezpada biziki nora bidez aldatu Es uh, esperantza dugu heldu den aldiko ejeformak uh, biguni hartuko duela zeren uh, Gaur egun eh, plantan den laborantza mota hori mukuradoa. Eztu eh, ez niondik ere inguramena eta gizarteak itsoiten duen nari erantzuten eta behar da eh, bidez aldatadien eta beraz eh, gauzak mai gainen dira eta negoziak eta kasiak dira. Europaren garantzia azpimahatu duzu hala ere laborantza mailan? Bai, eh, alde batetik eh, Europaren dako deia. Bakak badu garantzia importantaz eta euroko Oartzen gira, eh, amankomunki lohtu duten eh, politika bakarretarik bat dela laborantzarena. Betei batzen da laboran, eh, Europa Defendazia eta Euro, Europa Eraikizia eta historio. Hor, konkretuki laborantza saailan, eh, lohtu politika eman komun bat plantan jartzen eta eh, europeak espirituaren zaintzen. Euruparen dako deia baka hori importanta da eta maleru eski iduritzen zauko hor proposatia diren justuki proposamenetan eh, ba dela, eh, oren, eh, bat dela espiritu horren galtzeko ahizko bat alainola eh, Behar bada, Europak egi eh, bakotsari bakotxari, bere egi aldeko egiteko posibilitatea eman maile zake. Oden hori, deia landiak bat bezala ikusten dugu, europeak espirituaren dako. Baina nogez gain, ahaiten dozun bezala, eh, paka elaborarien bai, dako biziki importanta da. Simpliki edo mare luski baina eh, paka da politika norabideak finkatzen dituena eta gero baka da e, budgeta bat gaur egun e, behatzi amak miliar eurokoa eta diruz e, laborantza norabide hori e, gauztatzen duena eta diru hori laborari gehiengoen dako da sinpleki e, bizitzeko. Euneko larrogoita bosta bat lazbestian? Hori irakurinuen hor nunbait, frantzian, e, e, laborarien soldata, e, eun, euneko larrogoita bost Laborarien soldata diru publikoak zuzen kilotoa da. Jaina baita dira laguntza horrek entzen balizte, ez ditezkela bizial izana. Europako laborantza ongi ezautzen duena, europeak -er laborari koordinazioan izan baita, larboi garen amarkadatik, bimera garen amarkadarat, Gerard Choplen gaza bezala, hautatu duzue e, Mintzaldi batean perteartukudu, Mintzaldi zikloa izanen baita orte guziz bezala, bez zer egen gehiago Gerard Choplenetaz. Bon, Chokky hortan uh, hautatu dugun gaiari lotzen da eta hortako dugu hautatu, beraz hortan aipatu duzun bezala uh, laborantzailekatzaile baten alde lelua hautatu dugu jaman eta paka politika ikuspegi hortarik jokatuko dugu eta Gérard Schopen jotan bere zitua da eta bere konduari da Ola konferentziak eskaintzen eta gaia jojatzen eta interneten badu baduekgune bat eta hori elikatzen Baan hortara arte Europeak laborarien e mugimenduaren koordinatzaile nagusia izan da eta beraz berak azken hogeita hamak jourttetan mugimendu hojen sojera eta garapena kudeatu du eta gaur egun sare hori bi kanpezina izenarekiran ezaguna da eta bi kanpe Sina, egin duen languziari esker eta egin dituzten manifestazio edo ekintza edo hartu dituen polizionari esker Europa-Mailan eta Bruxelan horrein zinez aditu bezala kontxideratuada eta bakak dituelarrike reformak eta horrela bere eranak, aleike usu entzunak dira gero ez zira maiz segituak zen eta beste bon, problematika bat aferetan txartzen da lobiena eta interes pribatuena eta hori guztiak maiz e debateak eta peko errikaratere dituzte eta trabak ezartzen legeak eta autuak hartzeko deliberuan, baina Jarrar Suplenek e ahasongi horroko horki biakampezina eta lu defendatzen ditugun baloreen mamia ahasongi menperatzen du eta zanen du zerre gana. Mintzaldien zikruen jastabate bandugunun behite, horzi gale harratxean Jarrar Suplenek parte hartuko du laborantza eta Politika ikatzaile baten aldeko proposamenak, laborantza politika batuaren erreformakari, eta lobiek gure platerake nahi dituzte, ala, bez, haipatu duzuna, eh, lobien uh, presentzia, hor bururatzeko justu gomita haurten uh, poatu xarante, eskualdea ez da beh lamorantxa mota, hemen guari komparatuz, sufritzen dute gehiago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 doberen. Dio ka ere mua, eskua dela, bisiki uh... Eremoa umdiku etxaldeak dira, zerealista eskualdeak dira, eh, ijigazionek sistemak eh, unsa ibiltzen dira, eta eh, laborarien bataz besteko adina ere eh, gorra da, berrogeita bos, berrogeita mar urte ingurukoak, eh, segidak ez dira segurtatuak. Higia eh, da biziki egoera eh, edo kontekstu zailan ari direla lanean. Uh, Baina esperantza zare dira eta konbikzioz, Baina uh, ez da bat ere, emengo laborantza han, eta hala ere, e, biztan da, denetan bezala, gauze interesantak ere bat eta aier uh, ere, alako uh, bitrina bat edo lehiobat uh, eskaintzen diegu lujamana. Iñaki beruko irigoin, emil esker? Bai, emil